Elindítom, ja? Szóval, ma megyünk tovább a Mózes első könyvében. Lesz néhány szám szerint két, két történet, amit megnézünk. Megnézzük Jákobnak a menekülését, és megnézzük az álmát, hogy ő, tulajdonképpen az első kapcsolatát Istennel, ami személyes, megnézzük, hogy, hogy hogyan, hogyan jutott el idáig. Úgyhogy én egy kicsit majd visszamegyek a a 27. részben, már erről már volt szó a múlt héten, de valahogy Isten mégis arra vezetett, hogy ez a, ez a két rész egy kicsit, kicsit szorosabban összefügg, hogy jobban lássuk a kapcsolatot uh, Jákobbal és a családjával. Ez is úgy, hogy ezt a pólót vettem fel, mert sok szó lesz a családról, úgyhogy itt most éppen Izsák családjáról, vagy Jákobéről, attól függ, hogy honnan nézzük. Uh, Mielőtt belekezdenék, imádkozom. ez Jézus, kelek, hogy, hogy áld meg ezt az alkalmat, amikor elérjövünk jövünk és keressük a Te akaratodat, Uram. Keressük azt a üzenetet, amit Te, te a szívemre helyeztél. Ön kérlek, hogy tudjam ezt átadni úgy, ahogy Te, te nekem adtad. Uram, adj, adj erőt a melegben, adj erőt mindannyiunknak, hogy így legyen türelmünk és legyen kitartásunk, hogy hogy kibírjuk ezt a meleget, én egyáltalán nem bírom, kérlek azért, hogy így hogy hogy csak legyen meg a te akaratúbírom a mai napon is, Jézus nevében. Amen. Amen. Szóval mielőtt összedőlök, itt ne jegyjen meg senki, ha így lesz, én nem szeretem a nyarat meg a meleget, de Isten mindig nagyon vicces, amikor, amikor ilyen számomra fontos események történnek, valahogy mindig olyan dolgok jönnek elő, amiket én nem szeretek. Tehát nem szeretem a meleget, amikor házasodtam, ugye nagyon kellemes idők voltak egészen addig a napig, amíg, amíg nem házasodtam, akkor így ugye az is júniusban volt, hát 30 fok fölé mentünk. És valahogy Isten mégis, mégis adta az ő áldását minden nehézségen, nehézségen keresztül, adta azt, amit, amit megígért. És hogy miért mondom ezt? Erről lesz ma szó, hogy Isten azt adja, tehát ő adja azt, amit megígér, és megnézzük majd azt, hogy erre mi hogyan tudunk, hogy hogyan reagálunk, és nézzünk, nézzünk példát erre az igében. Tehát Isten akaratáról, döntéséről, tervéről lesz ma szó, és, és pontosan arról, hogyan erre mi, hogy az igében szereplők, Jákob, Ábrahám, Izsák sorolhatnám, hogyan reagáltak, és hogyan, hogyan tették meg a saját lépésüket, a saját döntésüket.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 De Rebekának hírül vitték nagyobbik fiának ézsau a szavait, ezért magához hivatta kisebbik fiát Jákobot, és ezt mondta neki. Bátyád, Ézsau bosszút akar állni rajtad, meg akar gyilkolni. Azért, fiam, hallgassa szavamra, indulj meneküli bátyámhoz, lábánhoz, hárámba, laknála nála egy ideig, amíg bátyát haragja, elmúli. Ha majd elfordul rólad bátyát haragja, és elfelejti, hogy mit követtél el ellene, akkor üzenetet küldök, és hazahozatlak onnan, Miért veszítenélek el mindkettőtöket egy napon? Izsáknak pedig ezt mondta Rebeka. Megutáltam az életemet a hettitalányok miatt. Ha Jákob is a hettitalányok közül vesz feleséget, olyat, mint ezek, ennek az országnak a lányai közül, mit ér akkor az életem? Ekkor Izsák hivatta Jákobot, megáldotta és ezt parancsolta neki. Ne vegy feleséget a kánaányi leányok közül. Készülj, menj paddán orámba, anyád apjának, Betújálnak a házához, és ott vegyél feleséget anyád, bátyjának, lábának a leányai közül. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódainak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten. Így küldte el Izsák Jákobot, hogy paddán arámba menjen lábámhoz az Ara az Aram Betúél fiához, Rebekának, Jákob és Ézsahú anyjának a bátyjához. Ézsahú látta, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elküldte Paddán arámba, hogy ott vegyen feleséget, és amikor megáldotta, ezt parancsolta neki. Ne védj feleséget a kánálni leányok közül! Jákob engedelmeskedett apjának és anyjának is, elment Paddán arámba. Amikor látta Ézsahú, hogy apja Izsák a kánálni leányokat rossznak tartja, Elment Ézsaú Izmaelhez, és feleségül vette addigi feleségeink kívül Mahalatot, Ábrahám fiának, Izmaelnek a lányát, Nebájotnak a hugát. Szép rövid rész. Szóval. Ugye látjuk azt, hogy Ézsaú, vele fogom kezdeni, egy kicsit így megsértődik, nem először. Mert nagyon azt gondolom, hogy ok nélkül sértődik meg olyan, olyan általában, mint mi vagyunk, hogy történik valami, és mindenki hibás. Mindenki más, rajtunk kívül. Tehát, hogy Ézser úr egyébként, meg később ejtek még pár szót azt, hogy hogyan lesz haragos, hogyan lesz bosszúálló és, és hogy valójában mi is történhetett vele. Egy kicsit visszakanyarodok még Ábrahámhoz. Ugye... Ő az, aki Istentől kapta az ígéretet, hogy által, vagy rajta keresztül nyer majd a mindenki megváltást. És most nem ezt vesszük szemügyre, hanem azt, hogy hogyan döntött. Ugye, ő is megkapta Istentől az ígéretét. Ezt tudjuk, erről már hallottunk. És az első döntése az a saját emberi döntése volt sárán keresztül, hogy hát jó, ha Isten ígért nekem gyermeket, de Ugye ez technikailag nem kivitelezhető, emberileg irracionális, akkor majd mi segítünk Istennek, és megoldjuk. És láttuk, hogy ebből, ebből milyen e, problémákba került, ahogyan e, ugye megszületett a nevekkel a világon. Igen, <laughs> Izmail, igen. E, de mégsem rajta keresztül kapta meg az áldást, ugye? Hanem megkapta azt, amit Isten ígért, csak nem volt türelme megvárni amit valahol meg is értek emberileg. Hogy ugye nincs, nincs türelmünk arra, hogy Isten ígér valamit, adja az ő, az ő tervét, az ő üzenetét. Ezt mi, ha jól döntünk, elfogadjuk, és, és a magunkévé tesszük, vagy a magunkénak érezzük. De aztán elbizonytalanodunk a várakozás közben, és döntünk, döntünk rosszul, de hogy majd megpróbáljuk őt segíteni. Ezt látjuk majd Rebekánál is. Ugye... Aztán megszületett Izsák az ígéret gyermeke, Ábrahamnál. Ő rajta keresztül megkapta, megkapta Izsák is Istentől a saját elhívását. Tehát először ugye megszületett, ez volt Ábrahámnak a részére Isten igérete, Aztán Izsák is megkapta Istentől a saját ígéretét. És ugye Izsák felesége Rebeka, néha összekeverednek, ígéretet kap az úrtól, hogy ugye melyik gyermeke lesz az, amelyik örökli az áldást, és, és ő is elbizonytalanodik. Ugye amikor, a múltkor múlt volt erről szó, hogy ugye Jákob úgy döntött, Jákob, na, igyekszem, Izsák, ugye megöregedett és úgy döntött, hogy megáldja a fiát, Ézsaut, ez volt a terve, és ezt Rebeka ugye hallotta, és ő, ő annak birtokában, hogy Istennek volt egy ígérete, hogy ki lesz az, akiből majd, majd ő, tovább megy ez a nemzedék, és akiből majd a, a, a megváltásunk elkövetkezik. Ő így ezt így irracionálisnak tartotta. Hát jó, jó, hogyha megáldja a férjem az idősebb gyermeket, akkor hogy lesz ez majd? Hogyha őt hívja, akkor, akkor tenni kell valamit és Ezen nagyon sokat gondolkodtam, de a megoldást is találtam rá, mondjuk, az igében. Tehát azért ez, hogy én is megpróbáltam végig gondolni, hogy tényleg, hogyha ez az igéret, akkor ha megáldja a nagyobbikat, akkor hogy fog a kisebbik uralkolni? Hogy lesz a fő... Ugye? Ezt megnéztük a múltkor, ugye Jákob úgy döntött, hogy ezt elfogadja anyjának az invitálását, ami egyrésztről jó mert megnézzük, egy engedelmes gyermek. Tehát voltak kétségei Jákobnak, hogy valóban ezt kellett tennie, hogy ez azért nem jó, hogy ő csalni fog. Tehát így, így benne volt a, a, a jó döntés Jákobban is. És mégis az anyjának engedelmeskedett, úgymond a szüleinek, hogy a szüleinek azt mondta, hogy ezt tegyed, fiam, mert ez lesz neked jó. És Jákob engedelmeskedett. Ennek ugye lesznek következményei, ezt majd meg is tapasztalja, hogy az ő csalása az tulajdonképpen... Ö, Mondjuk úgy, hogy fölösleges volt, és sok kellemetlenséghez vezette. Emiatt kell, most majd ugye menekülnie a testvére elől, emiatt nem fogja látni soha többet az anyját, mikor elindul, és elég sok idő eltelik addig, amíg áldásokat kap, és visszatérhet majd a saját földjére. Ja, ide vezetett Jákob csalása, majd nem jól döntött. Tehát az ige leírja, hogy ő, ő mondta anyának, hogy hát, igen, de ez nem jó és ugye mégis meghozta a rossz döntést, ennek nyilván vannak következménye. Az, hogy melyik döntésünk jó vagy rossz, azt sok esetben, vagy legtöbbször nem tudjuk mi magunk megítélni, ez Isten dolga, hogy megvizsgálja mi döntésünket. Ha már döntöttünk, visszacsinálni nem lehet. Tehát ahogy döntöttünk, az úgy lesz, ennek lesznek következményei, mindattól függetlenül, hogy mi hogy döntöttünk. De majd megnézzük egy kicsit később, hogy egy rossz döntést követően, hogyan tudnak akár mások a mi rossz viszonyulni. Mint mondtam, Ézsó olyan, mint, mint szerintem mindegyikünk, hogy én magamra ismerek benne elég sok szempontból, hogy ugye láttuk, amikor adta az elsőszülöttségi jogát, az a magyar közmondásról az adjúranybe rögtön, tehát volt egy elképzelése, hogy éppen most mit szeretne, és bármi áron azt azonnal megszerezze, mindegy, hogy ennek milyen következményei lesznek. Sokszor nem gondolunk bele, hogy, hogy egy döntésünknek, ami a pillanatnyi megelégedésünket szolgálja, hogy milyen következményei lehetnek, vagy lesznek. És ő is így volt ezzel, azt mondta, hogy mindegy nekem az első szülötségi jogom, én ezt odaadom, éhes vagyok, eszek. Tehát, hogy ez sokkal fontosabb volt. Erre az ige is a zsidókhoz írt levél 12. rész 14-17-ig Től 17 ugye ír erről, Ézsáú jó döntéséről idézőjelben. Szerintem én lassabban fogok élni. Azt mondja. Törekedjetek, azt írja itt az igen, törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az urat. Ügyeljetek arra, hogy senki, se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve, kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasította, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Tehát itt látjuk abban az első döntésében ézsau hogy hogy egy elfordult Istentől, és nem is nagyon akart errefele visszamenni, bár ugye eljött az idő, hogy az apja megöregedett, és őt akarta megáldani, elindult, hogy megszerezze az áldást. Én gondolom, hogy meg is kapta volna a saját áldását, és ezzel nem változott volna meg Isten terve. De Isten tervét Isten terve jó, és mi emberek ezen nagyon nem, nem tudunk változtatni. A saját döntéseinkkel, a saját életünk folyását tudjuk jó vagy rossz irányba eldönteni, attól függően, hogy, hogy Isten tervében maradunk-e, vagy akarunk ettől eltérni. És ugye Beszéltem arról, hogy tudunk-e várni, beszéltem arról, hogy Ábrahám nem tudott várni, mint látjuk, hogy Rebeka sem tudott arra várni, hogy beteljesedjék azt, amit Isten ígért, ő megígérte, hogy, <coughs> hogy ugye a kisebbik fog uralkodni a nagyobbikon, és ö, ezek irracionális, emberileg lehetetlen dolgok elé állunk, akkor gyakran tudunk úgy dönteni, vagy döntünk úgy, hogy Isten ígérete valahol sántítés, és nekünk egy kicsi segítség kell, hogy, hogy kigondoljuk, ki megtervezzük, hogy hogyan tudjuk visszaterelni a jó, a jó kerékvágásba ezt a ezt az egészet. ugye megyünk, itt Ézsau nagyon, nagyon megharagudott a testvérére, elhatározta, hogy megöli. Tehát ez egy elég súlyos dolog, hogy, hogy hogyan, hogyan álljunk rosszult azon, aki minket megbántott, vagy nekünk rosszat tett. És uh, valahol nem, nem adok igazat neki, de emberleg igaza lehet, hogy hát, elvette, ami az enyém, akkor valahogy nekem kell bosszút állni, mert az Úr azt mondja, hogy enyém a bosszú állás, az, az nem a tiétek. Tehát megnyugodhatott volna, bele törődhetett volna a sorsában, hogy igen, Engem megcsoltak, de nem az én dolgom az, hogy ezt megbosszuljam. Mert tudom, hogy a világ nagyon-nagyon erre biztat most is minket, hogy az bosszúállás egy nagyon fontos dolog, hogy állják ki magadért, és ha megbántottak, akkor tűzzel, vassal menjél ellene annak, aki aki tett. És ez bennünk van, mint emberek. Tehát, hogy, hogy így a saját. A saját ö, ö, jó dolgaink vagy a saját elképzeléseink, ha sérülnek, akkor, akkor, akkor szeretnénk revanszot venni, hogy az én mégiscsak megmutatom neki. És ezt saját tapasztalatból is mondom, hogy, hogy így bennünk van. De ugye sokszor ok nélkül vagyunk haragosak a másikra, mert hogy tulajdonképpen a saját döntéseink miatt kerülünk olyan helyzetben, hogy mint Ézsau, amikor eladta az elsőszövetségi jogát, hogy egytál, tehát neki kellett valami, és azt mondanám neki, figyelj, ezért megkapod. Azt mondta, hogy oké, okay, rendben, akkor, akkor ez ideje, ő döntött. Tehát, hogy nem, nem lett volna kötelező azt mondani, hogy jó, odaadom az elsőszövetségi jogot, mondhatom, hogy hát tudod, mit akkor inkább főzök magamnak. És ö, csak ö, de innentől kezdve ő haragudott a testvérére, csak a következő ilyen csalásnál, nem nem másnak tudnánk hívni, mert ez csalás volt. Ő még jobban megharagudott, és a megbocsátásig nagyon sokat kellett várnia, mert ugye nagyon megharagudott, eldöntötte, hogy megöli. És ezzel nagyon, nagyon messzire került Isten akaratától. De ugye volt egy rossz döntés itt, ami a rossz döntés tulajdonképpen Jákobé volt, aki eldöntötte, hogy, hogy részt vesz ebben a csalásban, és elveszi a testvére áldását. És hogy megyünk tovább, akkor látjuk, hogy hogyan reagált erre Izsák, vagy hogyan reagált erre Ézsau Jákob döntésére. Izsák azt látjuk, hogy elfogadta, és tovább megy ezen. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, ha te elcsaltad a testvéred áldását, akkor én a tiedet nekiadom. De, mert hogy megáldja ugye Jákobot a saját áldásával, ezt majd mindjárt megnézzük, hogy miért is mondom, hogy a saját áldásával. És ugye Ézsau, Haragos marad, dacos, és csak azért is ellene megy a szülei döntésének, ahogy látjuk, hogy Jákob engedelmeskedik, ugye mivel mondják, hogy menjél, ő el fog menni, feleséget venni magának a, a családjából, de Ézsau mindenkire haragszik, és csak azért is elvesz még két másik nőt, aki, aki nem onnan való, hanem feleséget kéne venni. Tehát a szüleik rosszállása ellenére megy és, és feleséget vesz magának onnan, a Kánál közül. És ö, ugye Jákob meg az engedelmes, aki, aki engedelmeskedik végül a, a szüleinek, ugyan az anyja rossz tanácsára <gül> csalt, de az apja utasítását, amikor elküldik, hogy menjél és vegyél feleséget magadnak onnan, akkor ő engedelmeskedik. Ugye ezt látjuk ő, Izsáknál is, hogy engedelmeskedik a szülőnek. Ugye Ábrahám hozatott Izsáknak feleséget, a, hogy ne a közül kelljen feleséget vennie. Rebekát ugye hozták neki, ő elfogadta ezt a döntést, hogy ő kapja a, a feleséget, amit, a, amit az apja szánt. És ugye Izsák ugyanezt mondja Jákobnak, hogy ne akárnálnia közül vegyem feleséget. Jákob is engedelmes, csak neki mennie kell. Az, hogy ő, ha mindenki a saját áldását vette volna, Ézsau is, hogy akkor mennie kellett volna, vagy akkor Jákobnak menni kellett volna, vagy ő is kapta volna a feleséget, ugye onnan, ahonnan neki szerették volna. Ez bennem kérdésként merült ugyan föl, de szerintem nincs túl nagy jelentősége. És biztos, hogy, hogy Jákob elment volna, vagy kapott volna feleséget, és azt is ugyanúgy elfogadja, ahogy így engedelmeskedett. Úgy, így mennie kellett. Kicsit úgy látom, hogy ugye álcázták ezt a menekülést, a, a Rebeka és Izsák, hogy ne annak tűnjön, hanem fiam. Menjél és hozzá onnan feleséget, ahonnan mi szeretnénk neked, a, a családunkból. De attól még ő menekült a testvére elől, és csak egy ilyen, nem tudom, a jó szó, hogy álcázás, ugye? Hogy álcázzuk a menekülésünket valaminek, ami, ami egyébként normálisatban nem kellene. Nem amúgy is ezt tennénk. Tehát, hogy így Isten akaratában megy tovább, annak ellenére, hogy hibázott. De itt a hite, én gondolom, hogy még nem a sajátja, hanem az, amit a szüleitől kapott. Tehát közvet, közvetett a kapcsolata Istennel. Ugye az apja mondta, hogy menjél fiam, megáldotta, megkapta azt az áldást, ami a sajátja. Ugye a 27. részben ezt külön is olvasom. Jó, hogy milyen áldást kapott uh, Ézsau helyett, János. Adjon neked, ez a 28. verstől, ezt nem mondtam, de azért olvasom, a 27. részben. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot, népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted, légy parancsolója testvéreinek, boruljanak le előtted, atyádnak fiai. Átkozott lesz, aki átkoz, áldott, aki téged áld. Ezt az áldást kapta meg ú helyett Jákob, és ha megnézzük, hogy milyen áldást kapott az apjától amikor, a 28. részben, amikor, amikor elküldi a lábánhoz, hogy vegyen feleséget magának. A, minden, a harmadik verstől. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak, adja neked Ábrahám áldását, Neked és utódainak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten. Tehát itt uh, Jákob megkapja az Ábrahámi áldást apjától Izsáktól, és uh, arról, hogy belőle származnak majd uh, nagy népek, ő lesz az, akin keresztül ugye, áldott lesz minden nemzet, ezt az Ábrahámi áldást kapja meg, amit korábban nem kapott meg, uh, és ugye Ézsau azt kérdezte az apját, hogy nem a maradt áldás nekem, amikor, amikor visszatért, és apja már az ő áldását megadta, és azt mondta hereják hogy nem. Hogy az az áldás, ami maradt, mint látjuk, azt az Úr Izsáknak szánta, vagy Izsákon keresztül Jákomnak szánta azt az áldást, az ábrahámi áldást, hogy, hogy ezzel teljesedjen be Isten terve. Tehát azért mondtam korábban, hogy ugye mondhatta volna, Izsák, hogy hát jó, a te áldásodat elvette a testvéred, de itt van, neked adom az övéd, de... De Izsák engedelmeskedett az úrnak, és azt az áldást, ami, ami Jákobnak volt fenntartva, hogy betes Isten akarata, azt Jákobnak adta. És ezt látta Ézsó, hogy Jákob, annak ellenére, hogy, hogy az apja azt mondta, hogy már nincs több áldásom, Jákob mégis kapott, és ettől még dühösebb és még haragosabb lett, ami, ami arra vitte, hogy hogy tényleg meg akarja jönni a testvérét, hogy már ennyire elvett mindent tőlem. De azt gondolom, hogy egy kicsit, ahogy utána néztem, nem nagyon volt igaza, mert az, hogy az első jogát eleve eladta, amire egyébként is az első születnek lehetősége volt abban az időben, ha, hogy eladhatta bármely testvérének az első jogát. Attól függetlenül, hogy akar... Tehát... És a másik dolog az, hogy a, az apa szintén dönthetett úgy, hogy ezt elveszi az első szülöttől, és odaadja egy erre érdemesebb fiának. Ez érdekes, tehát Isten, ahogy gondolunk bele, hogy bárhogy is döntöttek volna, Isten terve akkor is ment volna arra, mert mennie kell. Tehát Isten tervét mi nem tudjuk befolyásolni azzal, hogy, hogy döntéseket hozunk, jókat, vagy rosszakat, csak azt, hogy hogyan megy végbe Isten terve, azt így a saját életünkben tudjuk a saját döntéseinkkel befolyásolni. Ott, ott vagyunk, hogy ugye Jákob elindul, elmenekül, elindul egy rövid kis sétára, néhány száz kilométer gyalogol, ugye a, a lakóhelyéről. És most fogom álmosni a tizediktől a huszonkettedik versig. Elindult Jákob, Beérsebából, és három felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol el eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egy egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tett, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létre volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, Atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsáknak Istene, ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a földpora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, míg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogtál, és így szólt. Milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje, feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Ezután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételő kenyeret és öltözető ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem, ez a kül pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lett, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Ahogy látjuk, ez az első olyan találkozása, tehát személyes találkozása Jákobnak, Istennel. Szokták azt mondani, én már, én már hallottam, inkább így mondom. Ugye Isten álomban nem mutat meg semmit, és ez az csak kitaláció, hogyha álmodunk, az biztos nem Istentől van. Az igen rengeteg helyen írja, hogy, hogy azért Isten álomban megjelent. Ott van például Pál, amikor egy Makedon férfi megjelent álmában, és vezette, hogy merre kell tovább mennie. Akkor Isten álomban mutatta meg. Ugyanilyen volt az én házasságkötésem is. Egy <gül> Isten álomban mutatott meg Igazából mindent, hogy hogyan, hogyan kell és mikor kell ennek meglennie. Én hiszem, hogy Isten mai napig is tud velünk találkozni, akár álmunkban, akár a személyes imád, tehát Isten ott van, és ő, ő tud hozzánk szólni. Ami feladatunk az, ugye, hogy reagáljunk erre, erre a személyes találkozásra, arra az ígéretre, amit, amit kapunk tőle. Itt Jákob megkapja saját jogán is ugye azt az ígéretet, vagy azt az áldást, vagy ígéretet, amit, amit az apja, apjától kapott, hogy ő az ábrahámi áldást, amikor elküldte. Itt megkapja ugyanezt Istentől is, tehát találkozik személyesen. Ugye aztán látjuk a reakcióját ő, Jákobnak, ami, ami egy kis kérdőjelet hagyott bennem, hogy kétféle Látásmódban is lehet értelmezni azt, hogyan ő reagált erre, mikor reggel fölkelt. Ee, inkább elmondom mind a kettőt, és tulajdonképpen nagyon hasonlóak, ugye az, ahogy, az, ahogy Jákok fogadalmat tett. Ugye, ha Isten velem lesz és megőréz, ahol, ahol most megyek, és ad kenyeret, meg ruhát, és akkor, akkor ő lesz az Istenem. Tehát, hogy az egyik megközelítés az, hogy egy kezdőhívőnek a, a buzgósága jön ki belőle, hogy uram, te ezt mondtad, én szó szerint elmondom, és, és tényleg nagyon jó, ha ezt adod, akkor tényleg te vagy az Isten, hogy így, így fellelkesül hogy és, és ugye megadod azt, aminek szükségem van az úton, megóvsz, hazahozol, ezt ígérted, akkor tényleg, tényleg te vagy az én Istenem. A másik egy kicsit ilyen, eh, hogy is mondjam, mint egy, mint egy sáfár, így alkudozik Istennel, hogy Uram, te ezt ígérted, akkor tényleg, hogyha, akkor vigyél el, adjál ennem, adjál ruhát, hozzá haza, és akkor te leszel az én Istenem. De... Én nem gondolom, hogy Istennel lehet alkudozni, hogy... Uram, hogyha ez van, akkor, akkor fogok benned hinni, vagy, vagy ha ezt megteszed nekem. Tehát Istentől nem lehet kicsikarni az ő, az ő áldását, az ő akaratát. De bármelyiket is nézzük a kettő közül, vagy akárhogyan is értelmezzük azt, ahogy Jákob, Jákob fogadalmat tett, mindenképpen Isten akaratában maradt. Tehát Isten ezt ígérte neki, hogy próbálhat jól sáfárkodni, a, a, vagy jól alkudozni inkább ez a jó szó Istennel, hanem Isten akaratában van. Tehát ha nem Isten akaratában próbálunk ö, Istentől dolgokat megkapni, akkor nem fogjuk. Tehát ö, alkudozhatunk Isten, hogy Istenem fogok benned hinni, hogyha nem tudom, most éppen sötét lesz. Tehát azért látunk ilyet, hogy Isten, Isten mutat így dolgokat, meg embereknek ezt látjuk az igében, de nem ez a jellemző, hogy Isten Isten lehet befolyásolni arra, hogy akkor fogok hinni, ha. ha az ég most leszakad, akkor hinni fogok benned. Nem, Isten, Isten személyesen találkozik mindannyiunkkal, és mi, és mi tudunk dönteni, hogy elfogadjuk, amit ad, és akkor ebben megyünk tovább, ez a mi reakciónkra, és hálát adunk érte, azért, amit ad, és nem kezdünk el alkudozni vele, hogy jó, jó, de mi lenne, ha? Hanem, hanem egyszerűen csak elfogadjuk. Ugye itt kapja meg a 14. versben azt az áldást, ugye az ábrahámi áldást, amit, amit eddig nem kapott. Ő jól reagál, ugye állít egy szent oszlopot, mihely megébred, megébredt, hogy, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy szent helyen fekszik, és találkozott az úrral, és ettől félelem fogja el, ami, ami azt gondolom egy normális reakció, és úgy reagál, hogy hálát ad. Tehát állít egy szent oszlopot, olajat önt rá, és Istennek hálát, és azt mondja, ez a te házad, és ha bár, bármikor erre jövünk, akkor itt akkor tudunk téged tisztelni. És ezt látjuk, például, nem tudom, noé -nál is látjuk, Ábrahámnál, hogy amikor, amikor valami nagy dolog történt, akkor, akkor nem sajátjuknak tulajdonítják ezeket, hanem mennek, és adnak hálát, és leborulnak az Úr előtt, és az Isten félelem alázatot szül bennünk, hogy, hogy így nem rettegünk az Úrtól, meg nem, nem az hogy jó, hogy csak az Úr megneverjen. Hanem, hanem hálát adunk és alázatosak vagyunk az ő, az ő nagysága, nagysága miatt. E, aztán, ha nézzük az álmát, ugye, amit látott, hogy annyalok mennek leföl a létrán, ezt látjuk a János 1.47.50.40-ben is. Ezt miért felolvasom? Egy János Evangéliumának a Első része a 47.-51. versig. Amikor Jézus látta, hogy Natánel közeledik felé, azt mondta róla: Íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság. Natánel, na, Natánel, megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Natánel így szólt hozzá: Mester te vagy az Isten fiata vagy Izrael királya? Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefe alatt, hiszen. ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, és hozzátette. Bizony, bizony, mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten anyalait, amint felszállnak és leszállnak az emberfiára. És itt a Magyarban vége van, bár más fordításban még ott szerepel az is, hogy amely az egyetlen út az ég és a föld között. Az angol fordításban szerintem benne van. <tos> Legalábbis abban, amit én olvastam. <gül> Ezt még hozzáteszi. The, the only style between heaven and earth. Tehát, egy itt találkozik Istennel. És látja, hogy, hogy ez egyedül így működik. Hogy akkor látjuk meg, hogyha hiszünk benne, és találkozunk. ez is te... Oké. Okay. <gül> amit én mostanak volt. De, de, Majd mutasd meg akkor azt <gül> <gül> igen, a Mióliát. A mettől kaptam. A mettől kaptam, kaptam benne kell legyen. Na szóval... És <gül> és <gül> műtés, igen. De, de, tulajdonképpen ez csak egy bátorítás, hogy, ha így, így jövünk, elfogadjuk Isten akaratát, hiszünk benne, akkor, akkor meg fogjuk látni azt, amik, amit Jákob is látott, hogy hogy angyalok közlekednek leföl, és az az egyetlen út Jézuson keresztül, ami minket is odavihet. Tehát ez a mi döntésünk, hogy Isten amikor jön, és személyesen akar velünk találkozni, akkor hajlandók vagyunk-e elfogadni, amit ő szeretne a mi életünkre, és hajlandó vagyunk-e e úgy reagálni, hogy hálaadással, hogy, hogy elfogadva mindezt, amit ő ad nekünk. Látjuk még a, a, a 22. versben, amilyen, amilyen részbennek az utolsó versen, hogy miként reakál még, még jákó. Ő mindjárt adakozik Istennek. Én úgy dönt, hogy Uram, a bármit adsz, a tizedét neked adom. Erre senki nem kérte őt, senki nem kötelezte őt, ez nincs kőbevésve. ugye a mózesi kőtáblákra sincs rá vésve, hogy tizedet kell adni mindebból, amit az úrad. ad. Ez a szívünkbe van vésve. Én azt gondolom, hogy ha Isten megáld minket, akkor az akkor úgy bennünk van, hogy akarunk adni neki belőle. Itt a úgy döntött, hogy ő a tizedét adja mindannak, amit kap. És ha el tudnám olvasni, amit írtam, akkor mindjárt... Tehát, hogy mindannyian úgy adjunk, ahogy ahogy azt előre eldöntöttük a szívünkben, és, és jó kedvem, a jó kedvű adakozót szereti az Isten. Erre igen helyek is vannak, amiket elfelejtettem kikeresni. Ha valaki tudja, akkor szóljon. De látjuk, hogy Jákobot a hála vezette, és nem a kötelezettség. Tehát nem, a, nem az volt benne, hogy ah, az Úr mondta, hogy adjak neki, és most adnom kell. Mennyivel több lenne, ha nem kéne adnom. Nem, őt az vezette, hogy, hogy kapott az úrtól, vagy fog kapni, nem is kapott. Tehát előre eldöntötte, ha fogok kapni, neked adom egy részét. És, és nem a maradékból, majd ha marad, vagy nem azt mondta, hogy áh, majd igen, ha kapok és marad a hó végére, akkor adok neked. Vagy, <tos> <tos> vagy ha nem ettem meg az összeset, akkor, akkor adok, vagy... Nem, ő azt mondta, előre eldöntötte, hogy mind abból, amit kapni, kapni fogok tőled, Uram, abból neked adok egy részt. És ezt előre eldöntötte a szívében, hálaadással. Gondolom, hogy jó kedve. És ugye, hogy mit látunk itt ebben a részben, mondhatnám, hogy Jákob életének a kezdetén, mert tudjuk, hogy azért kb. 70 éves volt, amikor így elindult lábánhoz, hogy feleséget szerezzem magának mert, ugye, majd szerintem ez nem annyira fiatal, nem 70 évesen keresünk feleséget általában, de nagyjából mondjuk, hogy akkor mai szerintem legyen 30-as, vagy nem tudom. Ugye az életkorokat tekintve, hogy ez az élete kezdete, akkor találkozott Istennel, ő elfogadta az elhívását, azt az ígéretet, amit kapott az úrtól. Azt majd fogjuk látni az igében, hogy a rossz döntéseinek is vannak következményei, ami miatt ugye Megkapja ugyanaz az áldást, csak tudom, feleségül megszerzi a nőt, és hazat tud indulni, addig eltelik azt hiszem húsz év körülbelül. Emiatt Emi ugye nem láthatja többé az anyját, de nem találkoznak már többet Rebekával. És ő jó kezdetként megkapta a szülei hitét, ahogy ezt látjuk Ábrahámnál és, és Izsák között, vagy Izsák és Játok között. Ez egy jó dolog, hogy a szüleink hitét látjuk, tehát ez egy jó kezdet. De ha nem veszed el az úrtól azt, amit neked akar adni, tehát a saját, a saját személyes találkozásod hiányzik az úrral, miután láttad a szüleid hitét, akkor, akkor lehet, lehet egy jó erkölcsöd, amit kaptál, de semmitől. Tehát tudod, tudsz engedelmeskedni a szüleidnek, tudsz jó döntéseket hozni, tudsz kedves lenni emberekhez, és pénzt adakozni, és segíteni a rászorulókon, de ha nincs személyes hited, akkor igazából nem sokat ér az a, az a szomorú hírem, és bár hozunk jó és rossz döntéseket, de a legfontosabb döntés mindig az, hogy a személyes találkozásra jól reagáljunk Istennel, hogy amikor ő jön, akkor legyünk készen arra, hogy, hogy, hogy vele legyünk kapcsolatban, és ne, ne fogadjuk el azt a, azt a másodkészből kapott hitet, amit kapunk a szüleink által, vagy kapunk a, tudom, a gyülekezet által, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, hanem ezt, ezt vegyük át mi személyesen az úrtól. Hogy könnyen előfordul hát egy olyan helyzet, hogy egy-két generáció alatt ugye az a hit, amit a szüleinké, és mi csak jó... Jó erkölcsűek vagyunk, és jó modorúak vagy, hogy jól adjuk azt, hogy amit kaptunk a szüleinktől, a gyerekeinknek nem lesz, nem lesz kapcsolata Istennel egyáltalán. Tehát rajtunk keresztül nem fogják meglátni Istent, hogy tudjanak majd jól dönteni. Tehát ez, ez a mi felelősségünk, vagyunk, hogy szülők vagyunk, hogy ne hagyjuk azt, hogy Isten ne lássák bennünk a gyerekeink. Tehát ez ami fontos döntésünk abban, hogy hogyan reagálunk az ő, az ő hívására. Aztán a másik dolog, ugye hogy legyünk türelmesek kivárva azt az időt, ami, amit Isten mutat nekünk, hogy mi a mi utunk, hogy mi az ő terve a mi életünkkel. Legyünk türelmesek abban, hogy megvárjuk, amíg ő ezt kimunkálja, és ne akarjuk emberi erőfeszítéssel megoldani, jobban, mint ahogy Isten eltervezte. Sok esetben, ha nem tudjunk türelmesek lenni és alázatosak, és még akkor is, hogyha valószínűleg irracionális mindez, amit Isten megígért, akkor is tudunk megmaradni abban, hogy az ő akaratát teljesítjük, és nem, nem emberi megoldásokkal próbálunk, próbálunk előre jutni, mert ezt láthattuk, hogy ugyan elért a célig, vagy megkapta Jákob, amit, amit meg kellett kapnia, csak az ára, amit külön megfizetett a türelmetlenségért, az elég magas ahhoz, hogy, hogy ez megérje. Uh, semmit se akarjunk a, a mi időnkben megszer tehát <coughs> úgy megszerezni, hogy az Úrtól kikényszerítsük a, a későbbi áldásainkat, vagy a későbbi uh, erőt. TV is beszélt, ugye, mi az a tékozló fiú példájában, hogy ugye, ugye megkapta az áldást az Apjától, kikényszerítette, hogy előre az övé legyen mindaz, amivel majd majd meg fogja áldani, de ennek volt ára, és, és láttuk, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon eltávolodott mindentől, és hogy hova vezetett mindaz, hogyha, hogyha mi kikényszerítünk Istentől előre dolgokat. És hálával jöjjünk az Úr elé, mindabból mind mind az áldásból, amivel minket megáld, és, és örömmel, hálaadással, és egy kényszerből akarjunk adni abból, amink van. Én biztatok mindenkit arra, hogy itt hogy tényleg legyen személyes kapcsolat Istennel, és legyünk hálásak azért, amit, amit kapunk tőle. És adjunk hálát azért, hogy itt lehetünk, és hogy ismerhetjük. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy, hogy téged tényleg ismerhetünk, és akár személyesen találkozni mindannyiunkkal. Kélek, hogy áld meg ezeket a kapcsolatokat, ahogy, ahogy veled, veled kapcsolatban vagyunk. Add a Te türelmedet, Uram, a Te jóságodat, hogy, hogy el tudjuk fogadni a, a Te tervedet, a Te akaratodat, és át tudjuk ezt venni Tőled, Uram, olyan türelemmel, amivel, amit csak Te adhatsz nekünk, Uram. És tudjuk elfogadni az irracionális dolgokat is, amik Tőled jönnek, Uram, hogy, hogy nem nekünk kell megoldanunk sokszor problémákat, hanem Te vagy az, aki kimunkálod a megoldást a maga idejében. Add Uram, a bölcsességedet minden napunkra, és kélek Uram, hogy áld meg most a közösségünket, ahogy, ahogy egymással töltünk még itt időt, Uram, és köszönjük Neked, Uram, az áldásokat. Jézus nevében. Amen.